la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul C003 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea se îndeletnicesc cu un mănuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe credinciosul sau slujitor, preotul Nicuriță, să le aștearnă în scris pentru noi. După aceea, tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a de câte de minute de maniera celui de astăzi care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va începe cu prilejul versetului 3 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Corinteni, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom da un citat din mult respectatul teolog ortodox, preotul profesor Dumitru Steniloae. În lucrarea de mare prestigiu pe care a scris-o, Teologia Dogmatică Ortodoxă, în trei volume, editată de Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ediția a treia la anul 2003, în volumul 2, la pagina 186, voi da citire unui paragraf scurt, dar cu un conținut foarte bogat ocupându-se sau tratând subiectul Isus Hristos în lucrarea Lui Mântuitoare, la pagina 186, primul paragraf, citim. Hristos cel înviat este începutul creației celei noi pentru că ne cuprinde în starea jertfită și înviată a trupului său în mod actual pe toți, vă rog luați aminte, care credem și ne cuprinde nu numai prin comunitatea de natură ce o are cu noi, ci și prin cuprinderea noastră personală în el și prin petrecerea lui în noi. Încheiat citatul. Dragi ascultători, cât de cu adevărat ortodoxe sunt aceste spuse. Hristos cel înviat este începutul creației celei noi. Este vorba, deci, de o creație nouă. La 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17, ni se spune că cine este în Hristos este o făptură sau o creație nouă. Iată, toate cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Când se vorbește despre o creație nouă și că toate cele vechi s-au dus, Asta face limpede adevărul că în Hristos nu se mai poate aduce nimic, absolut nimic, de cele care au fost înainte de Hristos și nu se poate aduce nimic, absolut nimic, în afară de Hristos. Hristos este începutul unei creații noi în care nu există absolut nimic din nicio altă parte, decât Hristos aerul, dacă vreți, care se respiră în creația lui Hristos tot ceea ce este în noua creație este din Hristos în această creație nouă, în Hristos nu intră nimic din ceea ce nu este originat din el, din Hristos nu intră nimic care nu este lucrat de către Hristos Tocmai de aceea și cu privire la faptele noastre bune, la Efesen, la capitolul 2 cu versetul 10, ni se spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune, ascultați, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci aici fac o paranteză, mai întâi vine lucrarea Lui Hristos. Făcută pentru noi și apoi vin faptele bune, iar când este vorba de faptele acestea, sunt faptele pregătite de Dumnezeu. În creația cea nouă a lui Hristos, în creația lui Hristos nu intră nimic decât ceea ce originează direct, autentic și absolut din Dumnezeu. Tot ceea ce nu vine din Dumnezeu va avea sfârșitul pe care l-au avut cei doi oameni din grădina Edenului, atunci când n-au ascultat de Dumnezeu și anume moarte veșnică de la fața lui Dumnezeu. Acum urmează să mai atragem atenția asupra unui detaliu covârșitor de important în legătură cu Hristos, noua creație. Domnul Isus Hristos a trăit pe pământ, să zicem, într-un fel spus, două vieți. Una înainte de crucificare și una după crucificare, după înviere de fapt. Aici citatul pe care l-am amintit din ilustrul teolog preotul profesor Dumitru Stăniloae ne spune specific Hristos cel înviat este începutul creației celei noi. Și dacă ne-a spus că Hristos cel înviat, atunci trebuie să luăm aminte că acest cel înviat este cheia care ne dezleagă nouă misterele începutului noii creații. El înainte de a fi înviat a fost omorât și în moartea lui a pus sfârșit, a pus capăt vechii creații, a pus capăt vechii existențe a lui Adam cel păcătos și apoi înviind la o viață nouă, pentru că el a putut să învieze datorită faptului că e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. El a fost omorât nu din pricina ceea ce a făcut el, ci din pricina ceea ce am făcut noi. Și de aceea, după ce a plătit prețul morții în locul meu și în locul dumneavoastră, el a înviat și înviind la o viață nouă, ne-a luat și pe noi în el și și-a căpătat dreptul de mântuitor asupra noastră. Calitatea lui de mântuitor a câștigat-o prin moartea și învierea lui și prin învierea lui este începutul unei noi creații care nu a fost niciodată în existență, niciodată din toate veșniciile care au fost decât în planul lui Dumnezeu. De ce a trebuit să atrag atenția atât de mult asupra faptului că e vorba de Hristos cel înviat? Uitați de ce! Hristos însuși nu a putut marca o nouă creație, deși El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, El nu a putut marca începutul unei noi creații decât prin moarte. Numai prin moarte a putut să pună capăt celei vechi și să marcheze începutul celei noi. Oameni buni, să înțelegem bine, dacă el n-a putut intra în noua creație decât prin moarte și înviere, voi putea eu? Vei putea dumneata? Și dacă nu mai prin moarte și înviere, fiul lui Dumnezeu om din om adevărat, dar fără păcat, nu mai prin moarte a putut să deschidă această nouă creație Oare noi care suntem păcătoși Oare vom putea altfel? Nu Răspunsul hotărât și absolut Al oricărei minți de om cu minte Care stă și judecă și-și folosește rațiunea Este hotărât lucru Nu se poate intra în Hristos În noua creație Decât murind față de noi Față de tot ce am știut față de tot ce ni se pare nouă Că am putea să facem de la noi înșine Știți ceva, am să vă mai spun ceva cu privire la Cele ce vrem să facem noi Crezând că ne-am putea câștiga mântuirea Prin ceva ce facem noi Să ne gândim la Adam și Eva, primii oameni Ei erau oameni curați Am mai vorbit noi cu alte prilejuri Și știm toți că erau oameni curați ieșiți din mâinile lui Dumnezeu Și când au făcut ei ceva de la ei pe care Dumnezeu nu le-a spus să facă, un singur lucru a fost îndeajuns să fie aruncați pe veci de la fața lui Dumnezeu și anume să întindă mâna la pomul oprit. Acolo nu era vorba nici pe departe de vreo stare de imoralitate, nu era vorba despre vreo răzbunare, de mânie, de răutate, de nimic. N-au făcut decât atât. Au făcut ceva care venea din ei înșiși, au luat o inițiativă în afara voii Creatorului. A fost îndeajuns numai atât să facă pentru a fi izgoniți pe veci de veci de la fața lui Dumnezeu. Ei bine, oameni buni, dumneavoastră care vreți să vă câștigați mântuirea prin faptele pe care le faceți, prin niște ritualuri, păi dacă n-a putut, Adam și Eva, care erau curați să rămână înaintea lui Dumnezeu numai pentru faptul că au întins mâna la un pom oprit. Păi vom putea noi care suntem deja alungați de la fața lui Dumnezeu și blestemați în Hristos, vom putea noi să facem ceva din noi înșine și să fim reprimiți? Oameni buni, folosiți-vă mintea și înțelegeți bine, nimeni și nimic nu ne poate pune în Hristos cel înviat Decât moartea față de tot ceea ce am fost. Recunoașterea că suntem blestemați de la fața lui Dumnezeu. N-avem niciun un drept sau dacă vreți singurul drept pe care ni l-am câștigat prin eforturile noastre este iadul. Pe ăla al merităm. Pentru că am luat o inițiativă care a pornit de la noi înșine De aceea noi merităm iadul, am spus, este rezultatul a ceea ce am făcut noi Atât merităm din cele ce am făcut noi Da, acela este dreptul pe care îl avem Dar în afară de iad nu avem niciun drept Și dacă noi nu ne recunoaștem în felul acesta că nu avem niciun drept dacă nu recunoaștem Harul pe cruce care a spus pentru noi este drept, să murim, așa a spus el, pentru noi este drept, referindu-se la el și tovarășul lui, dar omul acesta, spunea despre Hristos, n-a făcut niciun rău. Oameni buni, până când nu recunoaștem că pentru noi este drept să fim blestemați și alungați de la fața lui Dumnezeu pentru veci de veci în iazul cu foc și cu puceasă, până nu recunoaștem că acesta este dreptul nostru, n-am murit împreună cu Hristos și nici nu putem să înviem împreună cu El. Rețineți! În împărăția lui Hristos, cea nouă, în creația, cea nouă, se intră prin moarte și înviere, nu prin ce face cineva. Acum o să ziceți, păi, cum ajungem în Hristos? Foarte simplu. La 1 Corinteni capitolul 1, versetul 30, unde cu voi și ajutorul lui Dumnezeu probabil că o să ajungem curând, astăzi vom medita asupra versetului 3, deci mai avem 27 de versete până acolo, scrie limpede și voi, prin el, prin Dumnezeu, sunteți în Hristos. Ce înseamnă asta? Atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus Hristos la moarte să plătească pentru noi, El ne-a luat în sine pe toți. Ne-a pus toată omenirea, începând cu Adam și Eva, până la ultimul om care va popula pământul, sunt cuprinși ca specie și ca indivizi și ca natură de păcat și de urățenie cei noi, toți în Hristos. El ne-a pus în Hristos. Acum, El ne spune, vrei să rămâi în Hristos? Păi cum să rămân, Doamne? Să recunoști că, uite, El a plătit pentru tine. El nu avea niciun motiv în viața Lui să moară, n-a făcut nimic rău. Noi știm toți, oricine depune mărturia aceasta, Hristos n-a făcut nimic rău și totuși a murit din pricina ta. Vezi cât de nenorocită e starea ta? Vezi că nu poți să vină apoi la mine prin nimic altceva decât murind față de tine? Vrei să renunți la tot ceea ce știi tu, la tradițiile pe care le ai din moștră moș, la dorința de a face bine, la tot ce ești tu și să primești Moartea Domnului Hristos ca făcută pentru tine și apoi prin el, prin pocăință și botez, să înviezi la o ființă nouă împreună cu Fiul meu, cu Hristos? Și dacă zici da și faci lucrul acesta, atunci ai mântuirea. Deci, Dumnezeu ne-a pus în Hristos, dar acum ne întreabă, recunoști că Hristos a murit din pricina ta? Vrei să ia asupra Lui ceea ce ai făcut tu și primerele Lui să fii îndreptățit înaintea mea? Și dacă zici da, după aceea vine și la Ioan capitolul 15, ne spune, rămâneți în mine, zice Domnul Hristos, și eu voi rămânea în voi. Așadar, punerea noastră în Hristos este treaba lui Dumnezeu, El ne-a pus în Hristos atunci când a murit pe cruce și împreună cu Hristos de drept înaintea lui Dumnezeu, suntem omorâți în Hristos și pe urmă înviați în El, dar această înviere este partea celor care vor să primească moartea lui Hristos ca făcută pentru ei. Iată așadar de ce Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe ilustru preotul profesor Dumitru Stăniloae să ne spună aici că Hristos cel înviat este începutul creației cele noi pentru că ne cuprinde în starea jertfită și înviata trupului său pe toți care credem. Așa cum am amintit, de drept înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt cuprinși în moartea lui Hristos și au dreptul de înviere împreună cu el, de fapt însă au parte practică de această stare de înviere în Hristos, numai aceia care cred prin credința care vine de la Dumnezeu, credința fiind darul lui Dumnezeu, numai pe aceia care cred, nu pe alții care cred în locul nostru să fim atenți ci așa cum spune aici acest teolog cu minte, acest teolog ortodox, preot profesor Dumitru Stăniloae, pe noi care credem noi, nu pe altul, care crede pentru noi, nu pe altul care se reapădă de satana în numele nostru, ci pe noi, dacă noi ne lepădăm de satana și dacă noi acceptăm moartea lui Hristos făcută în locul nostru, noi apoi suntem înviați împreună cu el și facem parte dintr-o creație nouă, slăvit să fie numele lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Îți mulțumim că planul tău cel mare, adânc și minunat, cine-l poate cuprinde pe tine care ești necuprinsul, dar în planul acesta mare și minunat ai rânduit pe Domnul Isus Hristos să moară El pentru noi, să plătească El isprava păcatului nostru și prin învierea Lui apoi la o viață nouă să deschidă o cale nouă și pentru noi și să fim readuși la tine, dar acum îmbrăcați în Hristos și să fim aduși ca și copii ai tăi născuți. Din suferințele lui Hristos. Mulțumim că după ce ai alcătuit acest plan minunat al tău, ne-ai lăsat cuvântul tău cel scris în care ni le-ai pus toate aceste adevăruri ca să le cunoaștem. Apoi îți mulțumim pentru Lumina Duhului tău cel Sfânt prin care ne luminezi cele citite și, mai mult decât că ne luminezi, le faci posibile în noi că așa ne-ai spus că Duhul tău cel Sfânt ne va convinge, ne va încunoștința, ne va arăta că suntem păcătoși, și prin Duhul tău cel Sfânt, apoi prin puterea și lumina lui, primind moartea Domnului Isus ca făcută pentru noi, să înviem cu el la o viață nouă. Și îți mai mulțumim, Doamne Dumnezeule, Tată cerești și pentru iluștrii teologi ortodoxi care uite, așa ca acest eminent preotul profesor Dumitru Stăniloaie să ne aducă lumina aceasta și să specifice că Christianitatea, cel înviat este cel care ne-a deschis calea către tine. Mulțumim pentru toate aceste minunate și covârșitoare adevăruri pline de bucurie, te rugăm să ne luminezi mintea mai mult asupra lor, pe măsură ce înaintăm în lecțiunea de astăzi și pe cele viitoare, pentru ca numele tău să fie cinstit, slăvit și lăudat. Și Domnul Iisus Hristos să se bucure mai mult și acum, cu prilejul unora care vor veni la el acum să primească moartea lui pentru el, să se bucure deci de suferințele pe care le-a suferit, pentru ca noi să fim aduși la tine înapoi și apoi, Doamne, îmbrăcați în tine într-o ființă nouă să te slăvim pentru veci de veci Amin. Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt? Și tu să fii cât cerul de la bu Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, vom da citire prima dată versetului 3 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 epistola, în care apostolul Pavel ne face o urare minunată. Ascultați! Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos! Dragii mei, harul și pacea, spune un om al lui Dumnezeu, sunt două fluvii mari care curg de sus de la tronul lui Dumnezeu. Fără harul și pacea lui Dumnezeu, nu-i cu putință trăirea vieții celei noi, acelei vieți noi în Hristos, așa cum vorbeam despre împărăția, despre creația cea nouă, nici măcar un ceas. De har avem nevoie în orice clipă pentru că el este mediul în care se naște, crește și durează viața creștină. Copilul lui Dumnezeu respiră har așa cum ființele fizice respiră aer. Cine rămâne în harul lui Dumnezeu prin credință, acela rămâne în viață pentru că harul cuprinde în sine tot ce vine de sus ce este necesar vieții duhovnicești tot binele cu putință Harul fiind persoana Domnului Isus Hristos cel care este începătorul noi creații a lui Dumnezeu în el avem totul în el este Dumnezeu în el este tot ceea ce privește viața și mișcarea în noua creație pe care a deschis-o el prin prilejul morții și învierii sale minunate prin Har am fost mântuiți adică prin Hristos, prin Har devenim sfinți și asemănători cu Dumnezeu, prin Har vom trăi fericiți și copleșiți de slavă în vecii vecilor. Harul, ca și Dumnezeu, este același, ieri, azi și în veci. Fericit este sufletul care caută necurmat adăpost în Harul, în bunătatea lui Dumnezeu arătată în persoana Domnului Hristos. Cum zice și spuntul Ioan Gure de Aur, cel ce are harul lui Dumnezeu nu se teme de nimeni, chiar dacă ar suferi mii de rele, și nu zic numai de la oameni, ci chiar și de la diavolul, să nu respingem harul, căci de noi atârnă păstrarea lui. Îl păstrăm când cugetăm la cele cerești și îl îndepărtăm când ne gândim și umblăm după cele pământești. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Cine caută har bunăvoință, adică de la oameni, se lipsește singur de harul de bunăvoința lui Dumnezeu. Harul vine de la Dumnezeu Tatăl și de la Dumnezeu Fiul, arătând și prin aceasta desăvârșita unitate dintre ei. Cel care a intrat prin credință în harul lui Dumnezeu, se cunoaște prin aceea că are pace cu Dumnezeu, are pacea lui Dumnezeu și trăiește în pace cu toți oamenii. Fiul Harului este Fiul Păcii, pentru că Harul și Pacea sunt nedespărțite. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel, care dorea tuturor credincioșilor Harul și Pacea lui Dumnezeu. Harul și Pacea sunt cele mai cuprinzătoare, mai bune și mai necesare urări de care are nevoie creștinul pe pământ. Lampa Harului lui Dumnezeu, zicea Sfântul Macarie, luminează totdeauna pe om, numai omul să nu se închidă singur în temnița nepăsării și a lucrărilor lumii acesteia. Să rămânem deci, dragii mei, necurmat în lumina Harului lui Dumnezeu ca să putem trăi cu adevărat viața cea nouă în Hristos spre slava lui Dumnezeu, spre fericirea noastră și spre folosul sufletelor de pe lângă noi. În cuvântul său de urare, Apostolul Pavel continuă la versetul 4 din 1 Corinteni, capitolul 1. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Vedeți dumneavoastră mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu formează o latură principală în viața celui răscumpărat, iar aceluia care nu are, îi se pune la îndoială apartenența lui la poporul celor răscumpărați. Cel născut din nou prin credință, printre alte daruri dumnezeiești, primește în el simțământul mulțumirii față de Dumnezeu și răscumpărătorul său și aduce necurmat această jertfă. În noul legământ sunt jertfe pe care creștinul trebuie să le aducă mereu dacă trăiește o viață normală în Hristos. Una din aceste jertfe este mulțumirea. Despre ea vorbește și psalmul 50 la versetul 14. Mulțumirea adresată lui Dumnezeu pentru tot ce ai primit și pentru tot ce primești zilnic este dovada unei cunoștințe treze și luminate de Duhul Sfânt E dovada lucrării harului lui Dumnezeu în inimă. Mulțumirea ca jertvă este arătată de asemenea foarte bine la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18, unde ni se spune Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Isus. Ei bine, când e vorba să mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrurile bune pe care le ai, de care ești înconjurat, pentru dragostea celor din jur, pentru sănătate și așa mai departe, nu este nicio problemă pentru nimeni să mulțumească, ci mulți oameni, ne bucurăm să vedem oameni necredincioși, se grăbesc să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru aceste daruri și este un lucru bine primit înaintea lui Dumnezeu mulțumirile pentru darurile sale. Când este vorba însă să te afli pe un pat de suferință, când este vorba să treci prin atâtea alte încercări când ți-ai pierdut serviciul și ai o casă de copii, când sunt atâtea și atâtea alte probleme cu care te confrunți în viață, a mulțumi lui Dumnezeu pentru acele lucruri, prin credință, știind că toate lucrează împreună spre binele tău, atunci este cu adevărat o jertvă. Această jertfă nu poate fi adusă decât de aceea care cred, care au credința lui Dumnezeu, credința care vine de la Dumnezeu prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum scrie la romani 10 cu versetul 17. Este vorba de aceea care cred cu adevărat, versetul de la romani 8.28. În care ni se spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mulțumirea la Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru cele care în aparență sunt rele, este de asemenea jertfa pe care o pot aduce numai credincioșii. Pentru aceia care prin credința lui Dumnezeu cred și versetul 32 de la Romani 8 care spune el. Adică Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Acela care crede că-i suntem atât de dragi lui Dumnezeu încât a dat tot ce a avut pentru noi. Pe Domnul Iisus Hristos va crede cu siguranță că și acum, în lucrurile acestea care în aparență sunt rele, avem cel mai mare har și dar din partea lui Dumnezeu știind bine prin credință că lucrează la desăvârșirea noastră. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru gândurile pe care prin Duhul Său Cel Sfânt ni le-a trimis și cu prilejul lecțiunii C003 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii acestor gânduri cu deschiderea inimii pentru a primi toate harurile lui Dumnezeu care ne sunt date în Domnul Iisus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Ascultare, a lucrare, Prin noi mai mare, să o nfătuiești ca să-ți fim cu luna, Prin lume una, cum tu dorești. de-a ntotdeauna să-ți cu luna, Prin lume una, cum tu dorești, noi ta ne Căci Tu ne i dat Prin Harul Sfânt Lumina Ta ne umple fața Când ne întoarce întoarcem Dinspre pământ de Ta ne aduce viața Căci Tu ne i dat Prin Harul Sfânt Lumina Ta Tu întoarceți, din